Txikia, txikia nintzenean paperezko txalupak botatzen dituen horiara Handitu nintzenean, papera tolesteko pazentziari gabe, urkia salpuskak botatzen ituen Zeinek egiten zion minik biziena zuhaitzari pentsatu gabe. Paperfabrikara bidali aurreko eizkoraren kolpeak edo bilustasunak. Patxi ezkiaga Gaitzu, despisteu entzaitut, eh? Bai, pixka, pixka, da, bai. Hortzen da, espero dezun horrekin jauztea Bai, ez ustekoak politak izaten dira batzuetan Eta lo ere ez dakite hola hola eginote ezote degun Ez dakit oso esnatuta gato zen, emozioz beteta egin degutalo Bai, erdi esna metxetan, esango nuke Paiazoen herrian atzo? Atzo Paiazoen herrian, lasarte horian isixotan gitorri Iakara. hititzaen ahau t sekaitz eta irdatigoikoetxe, teklatun mailan. eleder Gaur 3. Eh, Goierriko 3. Eh, irakurle talden topaketa. Eh, Patxi Zubizarreta, Edurne Uesa eta Belen Maiza, hor diziko irakurle taldea, eh, gabirikoa, itxasokoa, zumarga urretsukoa, behasain goa, bueno, kuadriatxo bat eh, bilduko dugu irakurketaren eh, inguruan eta aurre aurretik eh, Patxi omenaldi ederra jasoko dolako datorren astean, hor dizin. Hori da, ondo menesitako omenaldia. Gaur ahots hori guztiak, hemente Itakan eriuak bardin zen lan ditzi bigar. Zer eni duzin nor ebad beraha. Uren eh Libura irakurrita? Egunon. E, nik horrein dik ez dut bukau. Eta bidaian mundoa? E, bidaia, ba, New Yorken, eta handabil, bateti bestera, bakardadean bere burua bilatu ezinean, eta nik uste dut, e, momentu hontan utzidonaz eta esperientziaz bizizaten ahi danaz, nolabaiteko, kontra egoera batean aurkitzen da. Zulotxo batean aurkitzen da, eta nik uste zulortatik ateratzeko bideak bilatzen. Raquel zara? Raquel, raquel ez ari nahiz. E, Jinsako zkai joan liburuko historioko protagonistaz. Jinsako zkai joan patxizu izartaren izango debulako tertuliagai. Datorren larun batean, e, ordi zin, e, Belen Maiza edurneguesa eskerrik asko eta ongitorritak erabioi, e, gaurko saioan hemen txe gure honduan izateatik esker gazgo. Baita zurire! Izan ez nadialatzeri Hor oh, inbera da denen historia Geroak bardintzen handi jindia Zeren ilusio neba Eko ure pasagia Ekaitz ordi zira, eta goierko beste txokoetera solto egine horretik ordea konta ditazu. Zergatik izan zen e, atzoko maitasunez mesa mesaioa, zergatik izan zen berezia. Guztiak dira berezia, baina atzokoak izan zen zerbait. Bai, e, batez ere nerezat behintzat e, oso anitza izan zalako, ez? E, ikusle osoan itza zegoen, adinez berdinetakoak, gaztetxoak, helduak, e, irakasleak ikasleak, orotariko jendea, oso jendetsua, oso arretatxu. Egon zirenak, ba, irribarre eta algara egin behartzenean, ean, ba, irribarre eta algara eginez, eta eta hausnartu ba, behartzenean ean, hausnartzen ba, ezta. Eta aldi berean, ba, lehenago ere esan duzu ez, e, pailazoen herria, e, perritx eta porrotx, ba, bertakoak dira, eta atzo LGTBI fobiaren kontrako, nazibarteko eguna ere bazen eta orain dela pare bat aste e, ekairen aitaren kontrako pintala batzuk, agertu ziren ondarrun eta paillazo, ez, deitzen zioten, e, elaxarri, eta horrekin ba lotura eginez e, idatzi bat egina izan duen antxezta, lasarten eta esan guk gure herri honetan paillazoak, ikaragarri maite ditugula eta ikaragarri eskertzen diegula, errigintzan eta irrigintzan etengabeko jardunean egiten ari diren lana. Zituen argiaban eta zen Kinu azu GILINU BAZU Ikusleen artean gaztetxo asko, heldu asko eta gaztetxo asko. Aurretik e, institutoan ere, Bertako Institutoan, lanketa polita egintzen den aurreko astean. Bai, pasaren astean izan nintzen, e, Ostegunez e, Bertako Institutoan, laugarren mailako ikasle guztiekin, a, transformatzen dokumentala landu eta eta beraiek ez partekatzen eta bereen bizipenak eta neureak e, haman komunean jarrita, ikasten eta elkarregandik e, agasten eta oso polita izan zen bai atzo hainbeste gaztetxo ikustea. Musika, dantza hitza kantua eta inar manterola? Ba innar manterola ba, bere... Bizipenak eta transexualitate egoera, ba, gurekin partekatzen ekatzen ez, oso-oso historia polita da, eginarrena eta dotore kontatu ziun. Atzoltza hainean artista sentitu ginen, e, zetoki ederra, zetratua, e, soinu aldetik ze egoki, e, txalotzeko eta eskertzeko moduko alako baldin lana lan egiteko aukere matea? bai garagarria ez da e, aretoa zoragarria da eta laulagon ba gure beharretara izatea ez eh argiztapenari eta soinuei dagokienez ba ba lujo, lujo handia da eta asko asko eskertzen da ez e, horrelako mimoz e, zaintzea ba, proiektu eder hau ez bi urteko ibilia maitasun mesamek bai konturatzerako ba atzo ez, kalkuluak egiten da justu lehenengo emanaldi egin genuenetik, e, bi urte pasatxo, eta emanaldi eta herri ugari, ez, e, igaro ditugu. Eta iruditzen zaiz ba gure buruari e, egiten diogun opari eder bat dela, ez. E, oso ederra delako ba ikasleekin, ikasle hoiekin, lankideekin, Instituto Beretik e, ateratako proiektuarekin, horren ba, beste emozio eragiteko gaitasuna izatea, ba, zertxona ezberdin niengan. du bide aurrera? Bai, bai e, gogoa, badugu egia esan, e, zailtasun batzuk ere sortzen dira bidean ez da, ba, lehen edo orain dela bi urte institutuan genituen e, ikasleak, ba, dagoeneko batzuk e, unibertsitatean hasiak dira, beraz e, batzuk gazteiza, beste batzuk eibarratu, e, Bueno, ez da ainerreza, e, lehen bezainerreza izaten, baina saiatzeko eta baino gogoa badugu eta gogoa dagoen tokian ba, modua egiten da. Porrotx konbidatu zenuen bertan egotera, e, bere herrira bisita eginik e, anegontzitzen, ezintzuten, e, eman aldia zutelako bizkai aldean baina etxera egiztean mezua mugikorrean, jakintzuela, iritsi zitzaiola, ikaragarri izan zela. Bai, emaztea eta alaba bertan izan zirela. Berak ere gogo handia zuen, bertaratzeko, baina pirritx sendatu zaigu eta atzo erandion zuten e, emanaldia hondia eta ba, poza hondia ematen du ezta. E, lanetik bueltan, ba, porrotxe Josemari Bezelako e, laguna handi batek horrelako e, mezua bidaltzeak ba, asko asko betetzen gaitu. Ma itasunez du mesame, beha Bai, beha hondi eta esker gasko. Begi... maitasun eta maitasun haundiz lan egiten duen beste bat Bebaşa. patxi, zu bizarreta edo norri daitekelako bere minaren artisa hau, nire trikuak azken aldi han, bar... alako egun batean mezua jaso zuen ziak hemen aldi egin nahi diola ko irakurle taldeak erabaki duela, omenaldi hori patxizu bizizartak berak merezi duela du, Ararizko ara gizko... Patxizu bizartak aixotan getorritakera. Ekaixo, e, zuzen milla begitara begira ezgen izunen san, e, beraz zure reakzioa zuzen zuzenean ezken nun bizi izan. <laughs> eh, patchiristen zaio eh mezutegira, e, iratiren e, mezu bat irekitzen du eta ezagik pentsatzen, ba, orain ere nahiko du, ba, iratik, ezagikoa ba, iratirako zerbait edo auskalozer eta zerekin topatuko eta proposamen Gure aldetik behintzat, hortiziko taldearen aldetik behintzat, proposamen eder batekin. E, nola irakurtzen du patxik eta nola jasotzen du irakurtzen duen bezu hori? E, bai, bai, gian zen zaila zeitezplikatzen. E, poza eta eskerrona askotan irazleok bai, edo sortzen aritzen garen nokke e, keha, jatzeko... Aleletatasuna edo izaten dugu eta beraz e, olako opariak jasotzen ditugunean, dituguean manikuste dut ba eskerronekoak izan behar dugula eta literatura zesta bihurtzea eta askotan e, parne lana da mail lana da zuk esan bezala, baina olakoak ba, postek eta eskerron ez hartu behar dira, beraz ba, ohixi edodaki zuzuenmer eskerronik beroena. Atzo, goiberrin argitaratu zen, e, zuri eginiko elkarrezketat eta orrunun bait, e, zure astapenen inguruan galdetzen zizuten ean, irakurtzen izun e, bere momentu jakin batean, Juan Mari Irigoienek eragin handia izan zula azugan, eh alako irriparre txikitsu bat e, sortu zitzaien Espainia artean lehenengo omenaldia, hau da, Goiherriko irakurlen topaketa huetako lehenengo omenaldi orain dela bi urte behasaien Juan Mari Irigoienek berak e, jaso zuelako. Hori da, ba agian ura ezagutu izan ez banu Donostian ez nintzen arituko, ba, urte luzeotan eh mailan horretan, ez da, idarle lan horretan asko zordiot berari oso maite dut eta eta oso goan dut omenaldia gintzen iotenean imagina batzuk ere bidali zizkidan berean aiak iman oleek eta poz handia hartu duen egia zan eta niretzat alde horretatik babada ez dakit desero sentitzea edo ze, bera, niretzat maixo ondia da eta ni oraindik ere <laughs> ikasle sentitzen naiz Zergatik, patxik bere momentuan, albo batera utzi bere irakasle ogibidea, eta elduzion bete-betean, idazteko eta, irakurtzen arabera, irakurtzeko ogibideari? Bai, ba, hori da, galdera nagusia eta horrendik ere erantzunik ez duena. Kontua da, e, aso lagabe xamar hartu nuela erabaki hori, inkonstiente xamar, eta... Eta hori, ogoi bat urte pasatu zaizkit konture hartzerako Beraz, ba, nahi gabe hartutako erabakia da, pixka bat froga moduan hartu nuena Irakas lehenen bilen, eipar kanbon, bai honan bizin nintzen eta sari bate bultzatu nintzen nola erabaki hori hartzera Eta gero ba, urte hauek luzeak izan dira oroar oso ederrak Baina kresiarekin eta kresi ekonomikoarekin esan nahi dut Hor, pixka bat zalantzan jarri nuen, ezta. Ba, berrirore irakaskuntzara itzuli barkoten nuen, askok egin duten bezala, ezta. Gauan dute zuzodetoro irazle galego laguna eta eta kutxuna ezta. Baina, horrendik erior, nabiltirrik etarraka eta ez dakit altuera hauetan <laughs> besterik egindezak edan. urte hauetako patxidaz leharen emana ikaragarriak izan da, eta bibliografia luze horretan, ornun bait bada jinsak ozka joan e, e, liburua. E, irakurle taldeok, ezberdinok goierrikok kasuntan, bati galdetu besteari galdetu, patxiren liburu asko irakurretakoa gara, patxien liburu asko e, tertulietan aztergai izandakoak, Eta nahi genuen, e, irakurri gabeko liburu bat e, aukeratu. E, zuk lagundu zen edan pixko bate, jinsako zkai joan e, aukeratzen, patxiren e, liburu zerrenda horretan, e, zeko kapen du liburu honek, zuretzako, ba, idaz leharen zako? egia ba, zen, bueno, bidaia du, e, aipa, ez dakita, bia puntu edo nola esateko, ezta. eta ez mundu erabiarra. Ez asko lijuratu izan dauen mundua, E, Kasuanetan gainera, bueno, ba, ez dakite ideologikoki, edo, ba, ez ditut oso gogoko, ez da, ba, gaurrakungo agintari ipar amerikarrak, ez da, baina nik neuk egindako bidei bat izan zen, etan errial, e, bueno, kontinentiori ezagutu nonen nolabait, ez da, forgonetan, en Nova Yorketik benetan egindako bidei bada, forgonetan, San Francisco era nio, eta parke nazionalak ezagutuz. Eta egia zan, hori egin duanean ez nuen bateriaz morik e, ezeri dazteko. Baina hain beste kilometro, hain beste kilometro, poliki poliki gauzatzen azizten, eta nork esan behar gero, ba, homen aldi honetarako, ba, aukora genuela, ez da. Ba, nik uste elkartzen dela bidaia, elkartzen dela biurrikeria, elkartzen da beste mundu batzuetara zabaltzea. Eta batez ere sekretuen mundu hori, egunerokoak... Rakel nola dagoen, zer gertatzen zaion. Eta beste keinu bat, ba, gizona izan arren, ba, emakume baten larruan sartzeko e, ausardia hori ere bai. Ezta. Berra da, hori guztia sartzen da, urruti daukat liburua, baina uste dut baduela freskotasun puntu bat, eta ez dakit, horrendik e, ere, zuek hori jasadu zen. Urruti daukazu, 2000 garren urtean argitaratua da, emeretzi urte ditu liburuak, liburak sartzen dira, patxi? Ba, egia san... Nik ez ditute, ni ez bezala ez ditute zahartzen ikusten. Hor e, e, dago eta ez dakite ikusten dudanean, orain dikete, ba, estia eta auspina, ba, antzeko garai, garai bere txuko liguru bat, edo gizon izandako dako motila, edo ez ditut bat ere zahartuta ikusten. Alderantziz, e, batzotan pentsatzen dut, ba, e, adibidez estia eta auspina renkasuan ez da, Ba, artean paterak ziren existitzen, bidasoa zen muga z eta hor hilera egiten ziren bafrikatik ba, etorritakoak eta nolabait ere ba aurre ikusi izan banu bezalako sentipen ba daukate estan da? bazetorrela zerbait handia eta kasu honetan ba, bueno, ba, literatura hori da sekretuen mundua eta, eta hor jarraituko dugu ze, gizakiak e, Bete kaskarrean misterio hondia erakusten digu eta eta hor jarritu geru berakatzen. E, urte asko daramatza patxiko, ordizitik fora liburuak ez dituzu sortzen ikusten zure burua ere ez hemen baditun Maiaren inguran edurneguez eta Belen Baiza. Ordiziarrek eta ordiziko irakurtaldeko kideak eh Belen edurnezue kanpotik ikusten duzu patxi zartzen. Aniges, ne beida eh aipatutako Eizgeneko arrazkiatzo goi berrik e ekarritakoa benetan freskurea poza, zorio, nadario, eta patxi, benetan larrua gainea, bueno, dotore, dotorea, aurpegie, bueno, guri, guri, benetan gaztea, izugarria, ez, ez, ez, nik uste dut, letrak osasuntxu egindula patxi, naiz eta bueno, nipensatzen dut baitarere, lanak bere sufrimentu txiki hori ere badakarrela, ez da, baina benetan, ez, ez, patxi, nik uste dut, dio, bere onenean dagoela. E, Kondatuko digu patxiri pixka bat, e, patxi imaginatu ezakezu bezala, e, lekuko hartzen duenena nordiziko irakurre taldeak eta badakienean a guztia antolatu behar duela, nor omendu e, aukeratu behar du. eta talde batean zenbat kide bain bat e, iritzi, e, aukerak eta hori egitea ez da errexe izaten, Eta bilatu behar dira ezeta irizpideak e, irizpidea bateratu, argumentatu zergatik hau zergatik bestea eta azkenan gelditzen dela, ba, bizpairu izen na gainean e, aukeratu beharrean bate aukeratu beharrean. beharrean.zen mm, meritu? egin ditu patikk omendua izateko bikote. <laughs> bueno, ba, gure ustez eh, literaturaaturi bilbide luzea eta sakona egin du eh, liburu asko dattzen ditu, Gainera, aurreta gazteentzat, eta baita helduentzat ere. Itzuli ere egin izan du, berra da ez horren beste. Eta gero, Euskadi saria jaso du. Ez dakit behin, edo bitan, ez? Irutan, gainera. Orduan, bueno, benetan, e, omenaldia merezi du. Eh? Gainera, Belenek esan duen bezala, gaztea da, oraindik dik, eta hobi du, hobi orain egitea omenaldia, ez? Ez zahartzen dihoan nean, ez? Oradan, pa, patxio, hori ere derra ez da, askotan joera badegu ez e, Omenaldiak ilondorenean egitekoak, edo hurrenean, edo zartzen garenean edo, e, Eta eta omenaldiak ere gozatu beharrekoak dira eta ondo bizi beharrekoak Horain da momentua ez da, patxirentzat ere Bai, egia zen hori ba, niretzat hori bada Eta hori handia izan zen hortiziko irakurle klubarekin elkartzea Oso keres banago laranja batza bai. nobelarekin elkartu ginen eta aurrekoan gaur zortzi gainera Jolanda Arritarekin elkartu nintzen zarautzen literaturian, eta antzeko sentipena genuen hau da e, gozamen handi hartzen dugu, bairakur lekluben gara joaten garenean, eta, bueno, haien merezimentu hori e, jasotzea, ba, hori ba, bada, ez dago da, da nerezku esatea merezitakoa denala ez, baina egia da, ba, dioten ez gainera ondo idazten azten homen gara berrogei ustetik aurrera, Beraz, ba, espero ezagun, ba, ez dakit. lan oberik etortzea horrean zean. Ekaitz, patxik esan du edo iruditu egintzait, parregarri idazten degula. Baizur eta bainik orain dibintzat. <laughs> bueno, nahi perro gairaia ja arrimaltzen nahi nahi nahiz. Haurki <laughs> hasiko naiz zondi idazten. Bari da, hori da. Patxik kainera e, idazle modura... Liburuekin bakarrik ez, beti izan du e, grina, e, kezka, e, e, gogoa, irakurlearen ere, beste baliabide bide batzuekin e, iristeko. Ez tan mugatu, e, liburuak sortu eta liburuak liburu dendetan edo liburutegitan irakurlearen eskura jartzera. Hor daude irakurketa saioak, hor daude zedeak, hor daude geigarriak ez, geigarri eder eta beharrezko horiek irakurlearen iristeko. Zergatik horren beharra eta, eta eta, eta bueno, e, zergatik ez, eskertuak ez, irakurleok, alako aberaztasuna gure eskuetara iristeatik. Ba, egia zen, e, prehistorikoa sentitzen naiz, dinosaurioa sentitzen naiz, e, nondik gatozen ikusita ez da, telebistarik ez genuen izan, gure hortzaroan, ordi liburutegirik ere ez genuen izan, e, eskuz idazten jarraitzen dut, baina niretzat ohorea handia izan da, baitare, Eta biziposa handia eman izan didate ba, musikariek, pintoreek, aktorek eta horrea esaten dudanean bereziki gogoan dut orizan askotan egon izan araba Carlos Jimenesekin peor Ramiresekin josetxo goiari beretzenma gartzez, hainbat musikari eta, eta pintore, baina oso gogoan dut rezkogilza liburua. E, memoria ariketa handi bat bidizkorekin datorrena, e, Mari Carmen oiozolaren hautsarekin itpuinetan Eta Josia Arratibelean hautsarekin, ura joan zitzaigun, baina txominipurdi e, diskoan, agertzen da bere hautsean, ez daipuin luze dotorean. Eta bintzat, e, sorte hori izan nuen, Jose Miguel Barandieran ere zagutzeko sorte izan nuen, Arratibele ere bai, eta, bueno, kenu bat e, egiteko beharra sentitu dut, ez da? Eta uste dut, hor dagoela nerean kaunti bat, e, memoriaren atal horretan. Memoriaren atal horretan? Ordiziak zetxoko du. Patxi Patxirengazinda gaur egungo harremana e, Ordiziarekin. Zetxoko du biotsean buruan, gorputzean e, Patxiren izatean Ordiziak. Ba, hondia, hondia eta Goierri osoa, ezta. Familiarengatik eta nere esperientziengatik etxindoki dut referentzia. Ez naiz txindoki etxindokitsale igotzeko, baina E, Mendi dotoria iruditzen zait, irmotasuna transmititzen dit, patxada eta dotorezia. Bizkaba batekin agatekin konparatuko nuke, emengazte zen ikusten ditu galako. Eta nere txokoa da, e, ez dakite horiko xoriak, e, hori laket edo atxe egin esaten dan bezala, ba hor dago eta sarri joaten gara arantza. Hor dagoen nire erroak, eta, eta nire bueno, esperintziak ez da, esperintzi oinarrizkoenak, ne urtzaroa eta eta lotura handia daukat horrendik ere. Nola tolatuko du Patxike Maiatzaren 25a? Ba, horrendik ez dakit. Ba, egoera familia tarengatik ere ba ez dakit es erabaki hartuko dugu. Ni pentsatzen egongo naiz. Eta eta ez dakit ospatzeko presnagor ba letra festa horretan irakurleekin azkenean talde bat osatzen dugu, talde berbera da. Ez gara ni o solo ikusten ditut. Egiaan ni neuo irakurleago sentitzen naiz idazle baino, eta beraz da ba, ikusiko dugu baina ospatzeko ospakizun ederra egiteko prest. E, patxi hurrengo solaalde irrratian Julian Binsonen hegaldiaren e, inguruan oraindik ez dut irakurrita zurekin solasean hasi aurretik irakurre egin behar den liburua, begirekin irakurtzea gomendatzen didazu. Ba... rakurleak nola irakurri behar du liburu hau? Ba, Kontzea E, askotan gojerrin gaudela ba, esgara jabetzen e, airezko monumento da ba daukagula ezta. eta hori gurizkontza da euskera da eta adibidez e, naratzailea neska italiarra da, euskara ikastera etorri dana, endaiara eta laska ora eta ura oso ondo jabetzen da urrutitik e, ze altxorra dugun eskuartean eta nire jabetu izan naiz ba, boloniara izan naizenean euskera ikaslekin egotera edo Poloniara, Krakobiara, edo Pozmanera, edo munduan toki askotan ari dira Euskara ikasten, eta askotan hain barruan daukagu ez da esgarra konturatzen, esgarra konturatzen, altxor horretaz. Eta Julian Banson hau izan zen frantxez bat oso kirkikoa, eta horregatik zait interesgarria, Euskara ikasizuena, Euskara deneriotza iragarri zuena, baina gero kiara honek, neska italiar honek, erakutsiko dio, ba Euskara ikasizuena, ez zalantzak, zalantza bizi-biziri dagoela eta esan bezala airezko eta aragizko monumento dela. Primeran, e, Patxi, e, baiatzen hogeita bostean, arratxeldeko bostetan, itzordua daukazu hortizian, ondo apuntatu agendan. <gülüyor> Oso ondo, ja, esmokinak eta begiratzen nago eta ikusiko dago, <gülüyor> ekar ikusiko dago. Doto letorri, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> besarka da bat eta haste hona <gülüyor> bai, izan. Berrin eta mila mila eskerruz. <gülüyor> agur, agur. Irukote gozoa da, ederra da beti patxirekin hitz egitea. Bai, beti-beti, eh? e, egin izan dituenean ekitaldeak, adibiez hordizian, gogoratzen dut azkena, errian zokian, kalfkaren aurkia uste dut, Pelio Ramirezekin, en, musikariarekin izan zan, benetan ederra-ederra, eta ederra. hori oso gustora, bera entzuten. Irakurtzen eta entzuten ere bai. Berako horretu digu belen, ia zera izan genduen e, irakurle tertulian, bertati bertara, gertu-gertu. Ederra izaten da horrelakoetan e, irakurritako libura idatzi duen pertsona, e, irakurlearen katik gertu-sentitzea. Ha bai, noski, nik uste dut, e, neurri baten gertu sentiarazten arazten zaitu, baina aldiberean nola baita, bere lan abaloratzeko eta bera, nolabait literatura lan hori miresteko ere aukera ezin e, obea ez da. Eta garbi dagoena da zenbat esperientzia, zenbat bizipen eta zenbat e, gauza ekarri behar diran nolabait e, burura liburu bat idazteko, berak esaten du ez da, aizkeneko elkarrizketan bertan ere. E, zinezale amorratua dela eta zineak ere inspirazioerako izugarrizko ikurria eta alaberetzat ez. Zenei det, liburua eskutan hartzen degunean, badirudi ba, ja, produktu egin bat e, dakarkigula e, egile horrek, baino benetan zenbat lan, zenbat esperientzi eta zenbat, ba ez dakit e, nik esango nuke maitasun ere bai ez da? historio polituat kontatzeko, tarik hori, e, niretzat behintzat, zaila suertatzen zaitez, irbizzen zaite, zugarrizko lana dela da? nek patxiren gan beste gauza bat, ere esateko badaukat, nire patxik lasaitasuna ematen dit, bere jarrera, bere gorpuzkera, bere rifarra, e, gertu sentiarazten zaituen pertsona da, eta aldi berean, niretzat lasaitasuna. Bueno, Goiarreko irakurreleta alde, nirugarren topaketa orten, e, ordi zian, maiatzaren ogeita bostean, e, bostetan hasiko da e, arratxaldeko enmana, arbole e, ardura bat hau antolatzea hirugarrena da e, aurreko bi ekitalditan zuek zeuker izantea mm -hmm. zituen ze, bai behasainen ia santion zumarra gaurretzuk antolatuta eh lenengoa ederra bigarna zoragarria eta horri utzi egin naizaio ez halako e, e, ekitaldi batek duen garrantzia guztiarekin gainera alegin horrekin sortu zen baiara mailan, Goierri mailan, eh irakurle talde badaude eta horiek elkartu, elkarrezagutu, eh Baiarra mailako ekintza bat antolatu, eh ederra da eta ardura horri ustea. Bai eta e, aurreko bi urtetan maila oso altuan e, izan dira eh topaketa horiek. Ba ordiziarrok ere saiatu gara ba bueno alik eta txukunen eta a liketa edern antolatzen bueno, gero etortzen direna Goierriko beste irakurletatik ber bueno, esango dute edo ideiak aterako dituzte hurrengo urtean laugarren irakurle talde topaketa egin alizateko eh no lajantzeko dugu no lajantzeko da arratsaldea maiatzaren 25eko arratsaldea Ba, nahiz eta euritxua izan, nik uste dut ederra izango dela. Nik eh, naberitzen dut, bueno, ilusioa jenden gan, eta ilusio horrekin, ba, nik uste dut aurre egingo diogula, eta berean, ba, nik uste dut, bueno, erronka bat ere bada ez, ta, guretzat ez, haipatu den bezala, ba, behasainekasiera manzion, eta ganean ikuste dela prozesu bat e, ikasten ari gerana eta aldi berean ba, bueno, irakurle saletasun eta irakurle taldearen ahotsa nolabait Goierrin eta Goierritik kanpo zabaltzeko bide bat behar beharrezkoa se badirudi ba bueno e, kultura mailan egiten die ekintza hauek oso e, esparru txikiak izaten dituztela ezta oihartzun gutxi medioetan Ta, ba beste batzuk agian horrik ba, betetzen dituzten bestela baino, aizken batean ikuztet espiritua e, asetzeko eta bizipoza mantentzeko eta aberasteko, pertsonalegia aberasteko ezinbestekoak direla, ez? Ordizia ba saiatu da e, berera nola bait eta bere ikutue ematen. Ta pen, espero degu mentzat inorres defraudatzea. E, askotan biltzen gara irakurle taldeak ere barneko elkartzeak dira E, beste nola egiten duten eztegu ezagutzen naiz eta guztiak irakurre taldeak izan susuma bat bakoitzak bere antolatzen duela e, maiginguru bakoitzean e, sentipen e, izahera ezberdinak ebiltzen direla eta horrek ezberdin egiten dituela beste irakurre taldeatik kuriositateak asuentan ere jakinimina sortzen da ez eta ezagutzeko gogoa eta beharra ere bai besteek nola egiten duten besteetan zer gertatzen den zer eta egiten duten nola antolatzen duten Bai bai noski eta eta topaketan ere, bueno, liburua liburuaz hitzigiteaz gain, horri ba, buruz ere hitz egiten dugu. Batarten ateratzen da, eh? Ba nola da liburua? Baia, ba gurean adibidez iratik proposatzen dugu eta bueno, gero ere izaten dira beste proposamen batzuk, baina berda da bestira kurle taldeetan irakurleak eh handiagoa dute eta beraiek E, proposatzen dute, ez? Edo beraiek gidatzen dute taldea. Gure kasuan, bueno, benetan luxu bada irati izatea gidaria eta oso gustora gaude iratikin, baina, bueno, beste eredu batzuk ere badaude eta tauson do, ba, primeran. Lide gizala arkaixotan giderritak era. Bai, kaixu. Lide laskaitarra da, baina bea irakurle taldera joaten da, ez git? Pare bat urte, azkeneko pare bat urtetan? Bai, doida. Bai, ba, hasiko nintzen, ba, 2000 eta emezortziko hasi Eta, bai, ba, neukenazken baten, ba, gogoa, nik irakurtzen nun, ba, euskeraz, edo irakurtzen nun hoi, ba, beste batzukin konpartitzeko, edo partekatzeko eta ikusi nun aukera politiezeola behasainan, eta ba, hola iso nintzen. Txirrin hartu eta behasaina. Bai, oi da. Azken bolada honetan bigarren batxiergoa azterketak liburuak irakurtzeari ez diozu utzi, e, kale egin diguzu azkeneko pare bate Dabe. saiotan, baina lide e, tertuliaki de fin fin fiñada. Eh, behasien gainera hm mm, adinan, e, naiz eta gehientsuenak eh e, adin ertain gora aldera jo, bazaudete Hiruzpalau Gazte, E, taldean elkartzen e, zaretenak e, garenak <laughs> e, lide zuksez ha jotzen du halako e, tertulia saio batetik eta zer ematen diozu lide parte hartze zalea delako Nein. eta isilia nausnarketa eder bat egin ondoren beti uzten dezulako mai gainean e, zure ikutua eh itzultzen da lide irakurle saiotik e, etxera, txirrindu bainaian bai ba, azken batean, askematian itentzait oso ba berazgarriolako esperientzi bat ba, nik alde ba, dakit, emango de igual da ba, bersio bat, edo ez dakitola gazte bat, eta iruitzen zait ba, askotan hoi izan daikela berazgarri ba beste ikuspuntu bat edo helduok diren pertsona iba emandei ke tener eta behaiak ba ematen diaten ba ikus puntu hoi edo Ba, Beraien esperientzitik, ni baino esperientzi gehio daukialako edo, ba, ematen duten ba, e, bizin inguruko ba, ikuspuntu edo. Eta ba, askotan jutena, ba, lekzio bat edo e, ikasita edo irabazita edo ba, oso, oso aberazgarria iten zaitu. Eh, Lide irakurle taldean parte hartzen hasi aurretik pentsatzen da itakurtzalea sinela, ez dakitzen mm. bateraino irakurtzen zenuen, orain proposamena izaten da hilean liburu bat, horrek e, dakarren, ba bueno, erantzunkizune guztiarekin, e, nolako irakurlea da? E, lide gaina susmoet euskeraz gainere gaztelaniaz eta beste hizkuntzatzuetan ere e, bai, irakurtzalea dela. E, lide, eh, zer hemen duzu liburuekin? Bai, ba bueno, ni chikitatik irakurri izandetola ez naiz izan ba sekulako pila irakurtzen den hoietakoa baino egiera ba nere familitik ba chikitatik erakutsi zaitela ba irakurtzen garrantzie eta ba bultsa ba, irakurtzea eta egiezan ba irutzen zait irakurtzek ba ez dizula bakarrik entretenitzeko edo launtzen ba, balio dizu hizkuntza desberdinetan ba lanzeko hizkuntzais izk desberdin horiek eta ba gaine adibidez ba euskeraz ba, gero zeta gehiago irakurtzen nei nez horren ba, irakurle taldei esker eta horri esker ba euskeran ingurun ba asko landudet eh gero baita horren ba, aurretik asko irakurtzen unen erdera ba, gure ingurun ba azken batean irakur, irakurtzeko ba liburu gaserani asko liburu ba, asko daudelako Eta gero ba, baita saiatzen naiz hain ba, inglesakin eta ba, ja nibeli bat edo lortu detela bat ohi ere bat naiz ininglesez irakurtzen. Eta bueno, ba ustedez bat asko ikasten dala azken baten e, irakurtzen eta ba, oso garrantzitsuue edala. Lide, ikastolan bertan izan dituzue esperientziak edo aukerak, e, nola aztertzen dituzue liburuak, tertulia saioak egiteko aukerarik izaten dezue? Edo alakorik proposatzen e, zaizue edo dezudezuek? Ba, ez, beidao, en, azken baten, ba, nik uste, ba, debatxen edo ibiltzen ninen, ba, itentzala, igual, ba, danan arten, ba, liburu bat irakurrit, ageron horren arten, ba, debate batine, oztu ertuliba, baina guain, gain ba, txillergon, ba, Eta gokolako eser eh esatem esaten, ba, esaten ditugu te bazkematen ba irakurri nahi desun liburu bat euskeraz eta gero bain horren inguruko ba bideo bat edola eta gero ba hoi izaten da aukera bat ba baita e, nota igotzeko edo izaten daukea da baina askotan ba nik uste dut ba jendek eztona gusto ziten Azken baten itendona, ba, nota altxatzeko edo horren baitan. Eta hor, ba, nik uste azken baten bat bultzatzen, ba... Norbaitek zerbait gustu irakurtzea, talba mm -hmm. faltan botatzen dut baita. Kontatuko degulide, behaseingo taldea hilean behin elkartzen dela, hilean e, mm -hmm. liburu bana irakurtzen duela, e, normalean bertan ez dela liburuaren idazlerik izaten, baina urtean bitan izaten dela idazlea gure artean e, egoteko aukera. Batetik, e, igartza bekari esker liburua aurreko urtean argitaratu duen eh idazlearen liburua irakurtzen dugu idazlea bertan izaten da tertulia saioan eta bestetik bazkeneko azkeneko urte hauetan badaramatzagu ba herritarren liburuak irakurri eta herritarri idazle hori saiora gonbidatzen politada zuretzako e, ezberdina izaten da saioa bai. baina politada ez da idazlea tarteka ere bertan egotea Bai, meia dibidez, asko gustatzen zaite eta beti e, ba etorri izan dannen irakurle bat edo beti gustatu izantzaite ba, irakur E, libure irakurritauki edo erdi irakurritauki, ba, betian izatea. Zerazken baten horrek, ba, launtzen dizu baita zure ikuspegioi ea zuzenadan edo behintzat, ba, ez dakit, konpartitzen, ba, idazlekin eta, ba, beak, ba, e, ba, nola idatzidon edo ze burutapen izan ditun ba, Ira, e, liburu hori bairazteko eta bai, bai, bai, asko laguntzen dizu bazken baten liburu hobeto ulertzeko baita. E, lide, igual asko pentsatuko ute, e, azterketa saioakei izaten didela, hau da e, e, liburu aipatu atuzu liburua batzutan erdi irakurrita eraman. inor ez da gaizki sentitzen ba, liburupixkat irakurri delako edo asko edo edogexaago askotan gainera liburua erdi irakurrita izan da ere e, batertulia gaihi diren gaetan parte hartzeko aukera oso, oso zabala izaten da, oso irekia da ez da inorrek ez du bildurik sentitsu behar irakurre talde batera joateko. ez bater ez, gainina, animatzen ditut nahi duten muztikxi azkenmaten, e, irakurle talde baten helburue ez da liburu bat irakurri eta horren azterketaa aitea, edo e, batek iritsi bat balima dauke eta beste batek desberdine balima dauke ba, bat gaizki dau ez ba azkenbaten da ba danen esperientzi juntau irakurri bezun zatihoi edo irakurtzen ari zeran hori ba zu daukezun iritzioi ba besten arte zabaldu eta badanen arten ba elkarteratze bat azkenbaten ba e, dialogatzen edo hitze egiten edo egitenan ba eta inor e, ba juzgatzen edo ez da inor Ba gaizkia, edo iten da, ba, azken baten saio oso entretenitu bat, ba iritzik balio dutena, eta ba naiz eta ba san egun bezala, ba liburuet dana irakurrita ez dukik, ba, azken baten, ba, iten da, ba zure esperientzioi edo irakurri dezuntzatioi, ba, esplikatzeko saioetxo bat izaten da. E gaitz bateria kargatzearen parekoa da liderekin hizketan eh, aritzea. Beti e, e, gustura sentidaatzen gaitu eta beti da ederra, eh, hostiraletan berarekin elkartzen garenean hitzaio e, bat egita ta orain txire aberarekin hizketan hitzea. Eh, bai, zalantza dira ni ikagarri aberasten hau, ez? E, lide e, bertaratzen denean, berako ondo, oso ondo esan du, ez? Bera irakur tertulian esaterako hiru belaun aldiz berdin elkartzen gara, ez? Eta ordun Oso ederra da, e, gai baten inguruan ez, e, iritzi ezberdinak e, biziera, ezberdinak e, mai beraren bueltan entzutea eta horrekin e, etxeratzea eta lideak parte hartzea izaten dut, asko ikasten dugu beraren gandik. Lide pena datorren lan ezingo duzu ordizian egon, bidaia hon ba eta sorte hon, ba e, ba datorzen ba azterketetan. Bai, oida. Uh -huh. E ekaineko saioan elkarren ondoan izaten garen eta baita uztailekoan ere besarka da hondio-hondio bat eta eskerrik asko gaur ere menxe. Zurekin Dai. izketan adituko tarteak bueno, izateik. Ego, besarka da Bikote iniz orizan e, izan ditugu, pare bat zaio jende e, gazteagoa legin berezi bat egin eta e, instituto mailako e, ikasleak ere inguratu zeizkiunk, gero ez errexe izaten e, arrazoi ezberniak tarteko horri ustea, akaso hori falta zai oriziko e, irakurle taldeari. Bai, eh, arrazoi da zu. Nik uste dut, ez dakit eh, nola egin beharko genduken nolabaiteko bideo hori, ezta? Eh, eskeinteak sarritan egin izan du dira, eh, proposamenak ere ondo hartuak ere izan dira, baina gero zerbait, ez dakit, edukasle beraiek solanpetuta dabiltzatelako edota egieda ere, ba, eskolaz eh, kanpoko E, gauza pillo batetan parte hartzen dela, kirola dela, e, inglesa dela, e, musika dela, eta ia gehiena gainea, bueno, azte buka era tarako, nola baita pilatzen dira ezta. Baino egin izan du dira bizpairu e, saiakera hoietan, E, lidek esan duen bezala, nik uste dut oso aberatxa izan dela, helduontzat e, eta baita ere gaztetxoak, horrela xe, aitortu izan du digutelako ez da, eta gogoan dut, baina egin genuela esnaiz oroitzen momentu honetan, baina hombi gerrazioari buruzko liburu bat zen, eta izan genitun, e, iru neskata mutiko bat ziren, eta bukaeran galdetu zitzaien, ea, nola sentituziran, eta benetan, e, bueno, guztoka izan zuten, edo asper, e, asper xamarra izan otetitzaien zaioa, eta ikasle baten e, esanak, e, dauzketo oso, oso gerra batuta, ez da? Neskatu harrek esan zigun, begira, lehenen gualdia da horre lakusailo batean parte hartzen dudana, eta etxen, E, Aikonamonakin eta hemen zaudeten pertsonen edadeko jendearekin eta e, itzegiteko, solasteko eta oso denbora gutxi daukagu. Eta gaur hemen ditudan nolabaiteko zuen bizipen esperientzi edo entzundako kontu horieta sekula entzunga benegoen. Neretzat izugarrizko lezioa izan da gaurkoa. Eskolan, hau, enuen ikasiko tu zitzaten iugarezko sari ja. Eta egia da ba, ikaslek erakartzeko zaitasun handi ditugu ikusi besterek ez dago gaur egun ikastetxetan zezama duten gure gazte hauek. Hori da benetan gizarte bezala hausunartu e, bereko oso puntu importante oso gaina. Zaatetasunak sortzeko eta hausun denbora behar da. Ta ikaslek, ez dira robotak, ez dira makinak, pertsonak dira. Ta pentsatzen ikasi berra dago, eta pentsatzeko lekuak, pentsatzeko denbora, pentsatzeko aukerak izan behar ditugu. E, ni ezitzaila izan du nahiz, eta benetan gaur egungo eskolarekiko oso kritikoa nahiz. Oso, oso kritikoa. Eta, zakit, gizarteak horrela eskatzen duelako egiten ari gera, baina aldi berean iruditzen zait, nik behintzadamesten dudan gizartea ez da hau. Eta ez dut ere, gure gazteentzako horrelako etorkizun bat irudikatzen. Jaraiteko deulanean ez da, e, izan ere liburek ez dute... Adinik, ikau da, bueno, ba 15, ama ama askotan, eh, oso gaztetxorik ere eh, irakurle oso helduak ere baude, eh bueno, balio dute, eh, adin irakurlea din eh, guztietarako eh helduok ere hurbil eh, gaitezke gazte literaturara, aur literaturara eta bilatu ez erdi puntuak eh, eh partekatze espazio hori elkarren artean aberastu dezagun. Bai, e, egia da, adin guztietarako liburuak daudela, gero norberak ditu zaletasunak, ez? Ba, ni adibidez, novela beltzaren zale amorratua naiz, baino, agian, beste bat, tillez erio batera guztatzen, eta alderan ziz, ez? Orduan, bueno, irakurle taldearen bidez, ezagutzen ditugu idazlez berdinak, estilo ez liburu ez eta lidek esan duen bezala, Ez gaude behartuta ere liburu abukatzera. Nik hori azpimarratuko nuke ez, egon daiteke, orain entzuten gaituen jendeak, pentsatzen, jo, beste egimkizun be, be bat, ez? Ez, nola baiteko ardura bada, baina errosoia ezberreningatik, ez baduzu bukatzen, edo ez gustatzen, hori hori nire idortatu izan zaite, eh? badauka liburu bat, e Ba, hasi naiz bi aldiz eta batean taldean, da esan izan nuen, niko liburonekin nik, nik ezin dut. Baina hori ere tertulierako aberatsa da. Bai. Hau da, iritzi ezberdinak trukatzea, zergatik gustatzen zaigun, zergatik ez zaigun gustatzen. E... Bai, bai, bai, bai. Eta gero, baita, e, bizipenak daude atzean, ez? Bakoitzak dauke bere bizitza historia, Eta behar da liburu batzuetan antzekoa iku, irakurtzea berriro bizitzea e. batzuetan mingarria egiten da. Eta horregatik, bueno, banaiago zu horrez, irakurtzea edo alderan ziz, edo, edo benetan indarrez sentitzen zara berriro bizipen horiek bizitzeko. Orduan hori, ez dala lan bat, dala aukera bat, e, libre gaudela, libre gehala, ba, benetan liburu osoa. E, irakurtzeko, ala ez? Eta baita libre gara taldean gure iritziak partekatzeko, ez? Nahi dugunean, nahi duguneran, errespetoz, baina giro gironean, tertulia giroan, hoxe da. Eh? Parra egiten eta askotan tertulia zaiora joaten garelako E pentsatuz eta ustez liburuet zaigula guztatu, eta tertulia saioa bukatzen denean, e, irrikazitzultzen gara etxera esan ez, ui, ba, berriro irakurriko den liburuen, kontatuituzten gauzuekin eta besteen sentsazioak ezagutu ondoren, e, akaso gustatuko zait liburua edo beste batzuekin irakurriko dut, eta etxera itzulten da bat baino gehiago, esan ez, ba, berriro irakurriko dut, edo, edo akaso gustatu zait, eta ez daiz konturatu. <laughs> Nik uste, e... Edurnek esan du ildotik ez? bakoitza mundu bat da, ez bakoitzak bere bizi erak ditu, bere bizi esperientziak, bere egunerokoa du, ez? E, abia puntua guztiona berbera da, denok liburu bera irakurri behar degu, denok hilabete dugu liburu hori irakurtzeko, baino egunerokoan batzu behar bada, zamatuago da biltza, e, lanpetuago da biltza, edurnek esan du bezala gai batekin behar bada identifikatzen dira, onerako edo txarrerako, ez da e, gaiaren arabera eta hori ba, izan liteke osstras gogorregia edo alderantziz, ba, ez e, pozzo horretan murgildu eta sentazioak ere modu batekoak edo bestekoak izan daitezke ez eta ederra da ederra da egun tokatzen denean ba, bakoitza bere sentipenekin bakoitza iritsiko da iritsi den tokiraino eta hori aman komunean jartze ez, eta arrazai dezu askotan, Gertatzen zaigula, ba, ustez, e, bertaratu eta, bueno, ez beste gustatu, baina besteen arrazoeketak eta entzunez, ba, behar bada ez da hain txarra edo, bueno, beste hastimdu bat emango diot, eta ja, beste begirada batekin e, irakurtzeko gaine izan. Baina hori, e, edurnek eta belenek esan dutena ez, askatasun erabatekotik e, zentzu guztietan. E, irakurle talde batzuek e, denbora gehiago daramatzate Denbora gehiago daramate Ibilian urte gehiago daramatzate Beste batzuk e, berriki sortuak dira Pilaren musika gaixotan geturritakera Gaixotan e, Itxasoko Irakurle taldea e, Gaztetxo bat da Nera beha, da, oraindik. da Bai Borein, bi urte, Joamari, hirigo jenen, bueno, teo paketxa horretta, tika, tuta, eh, bi urte, esan dezakegu. Bentsa horretarako ere balio izan du alako ekimen batek ezta, e, lehen oraindik sortu gabe dugu talde bat e, sortzera animatzeko. E, Kontegozu pixkat sortze prozesu hori edo e, nolako izan zen, e, nola elkartu zineten eta egintzen duten e, apostua. Bueno, guk ere helduko e, diogu irakurri eta irakurritakoa elkarrekin partekatzeari. Bai, nik uste berez e, lehendik ere batzuen bueno, artean bagen erabikila buruan, ezta, ideia. Baina oso garbik usi genuen, justu igarztara joan, eta, bueno, bahango tertulian, eta parte hartze guen nun e, erritike bare bat lagundek, eta, bueno, askotan nahikoa da bi elkartu, eta, bueno, ba beste, e, e, bueno, ideia bat e, garatu, nola bai, ez eta eskene, ezta, eta... Ja, gabonetarako, bueno, ja, bueno, lehen dago, e, iraian ja elkartu, eta guke irula betean behin egiten baitu. E, gabonetarako, ja, bueno, ba, amabilagun, ja elkartu ginen, lehenengo dengo eta, honela, se, aldi berean, haian eskara guztiok elkartzen, baina, bueno, ba, zei sorti e, kideko, bueno, ba, izola zaldiak egiten ditugu iruian behin. Iruian, behin, e, ze liburu irakurtzen dituzen, nola egiten dezue pilaren liburuen aukeraketa? Bueno, ba, e, gehu gandik, osea, edo zeinak egindezak e, bere, bere proposamena. Eta hori, bai, e, joaten gara, e, nola betk ere txandatzen, bueno, ba, e, idazla gizon eskua den, emakon eskua den, ez dakit, ba, ez atrebat erako edo atxaga, arantxor, eta bizkaia, karmen jaio, bai takuarizti, idarroberi ez, bueno, e, hau isek tartika, e, bai, nolabait gire txandak eta bat badago generari begira. E, afizio eta ofizioa tarteko, pentsatzet pilare, betidanik izan dela irakurtzalea, edo urduak ire eskaini dizkioela e, irakurtzeari, e, zer gehiago, ematen dio irakurleari, e, bakarrean ekindako lan hori, E, ba bestekin kompartitzen e, duenean? Bueno, ba benetan ematen dionada, bueno ba zekere askoetan haipatu duzen besten ikuspuntuak eta besten esperientziak, ez da, ba azkenean, bueno, zer arrastu usten dion eta zer gatik, ez da, eta hori eta, eta horregatik liburu di, ba benetan berriro ere berriptu egiten da Bueno, ba, den kasi bromaten esan dezen bezala xe oi, liburu berbera irakurriot edut, ezta? E, Besten gandik e, jasotako bueno, ba, ezat, e, ikuspegi horien gatzik, ezta? Eta benetan e, guk, ba, partekatzen dugunean zergatik, e, zerkarreta piztu e, digun eta zerkatik aukeratu dugun ezerte batzitako alako parrafo edo ba, beti oso barnera doan zerbait txegatiz da, ez da? Eta, eta horrek, azkenen, taldea behera ere, e, egin e, kozienatu egiten du, eta, eta ez dakit orz sortzen da, hunkulo berezi, berezi bat, oso idekia, eta bueno, arrespetu ontikoa, eta, eta hori guztia. Ba, e, uh -huh. Esan, esan, esan. Ez, segia, berri, da, bai, ez, esan hain bat ez ere, bueno, ba, malgutasunaren eta onarpenaren Eztak zentzua, ez dakit, e, zentzuaz, da, e, hori dala, aportatzen diguna, bai. E, Pilare, herri haundiko eskor batentzat oso aberatxa, herri ertain batentzat ere, bai, e, herri txiki batzentzat e, e, dudari gabe baita ere, ez da, e, ekintza bat gehiago, herriko harremanak beste modu batean... E, bai. Estutzeko, eh, ez dakitokartzen zareten guztiok eh, erritarra zareten, eh, bai. nun eta noiz elkartzen zareten, ziurraski, erriazen bat eta txikiagoa izan, ba, elkarren berrizateko aukerak akaso eh, errazagoak dira, ta denek aldia, ba, itxasok, eta denek jakingo dute irakurle taldea baduela itsasok eta noiz eta non elkartzen zareten, baina akaso bakarren bat baleko ez dakina, bai. ba, kontatu jozu noiz eta non elkartzen zareten. Bai. E, bueno gudala aritan egiten dugu eta aste artetan izaten da arratxaldeko zaarritatik aurrera eta era guztitara bueno ba, herrian dugun WhatsApp taldean eta bueno eta beste jakinara batzuen bidez e, WhatsApppean ez dagoen ari ere heltzen zaio eta egia da gerobera bukatu eta handik egun batzutara ere Nola, segitzen duen ere bizirikan jartundako, ezta, hainbat hausnarketzeketan. Eta eta horri lotuta, ezta, elkarri ere, ba, nola, mesu bat bidaltzen diogun, edo bestea edo bestia portazio bat, edo han gelitu zitzaigun, ez dakitze, nola, esan, e, bueno, bazalantzak edo, eh? eta, bueno, nola joatzen garen gerora ere josten, eta, bai, benetan, Bueno, ba, internetgarria da, eta zekai patu dezen bezala, baita ere, bueno, ba, gian, e, ba, geure gunerokoan, ba, ez ditugun, ba, besti dazle batzuk, eta beste batzuk ezagutzeko, eta, bai, tenontzako nik uste dut ere animatzeko moduko, bai, e, zera dira. E, pilare, e, maiatza handuna. nogita han izango zara hortizian. Bai, e, lau bosbat, bagoaz, e, segurun. E, tik e, bai. Iritiko da iritsiko da goierriko topak eta itsasora ere akaso hurrengo urtean akaso aurrego ez ezpa dugu kontatuko e, mailatzaren hogeitaabosten arte aurkartuko duen lekuko, baina irritiko da itsasora ere. Segura Bai bai. <laughs> Denok, ezta Harri e, behar dugu gebreleaa eta bueno, tenen artean ere eraikitzen zera prozesu bada eta gero baita ere ekitaldia bera. Bai. Pilaren musika mila-mila beste behin e, irratira kukua boigitea gatik, eta torren ari bat erarte. Zuei, eh? Bezarkala bat. Agur. Agur. E, irukote beste izpide oso eder bat jarri du mai gainean e, Pilarek e, irakurle saioa, ez da mugatzen, ez dakit boster dietatik zazpietara, E, irakurle taldeko kiden arteko harremanak ere estutzen ditu bai saioaren aurretik eta bai saioaren e, ondoren ziurraski e, ziur ziur baina imagina dezaket sui ere egokitu zaizuela liburu irakurri bitartean e, ilabete horretan zehar tertulia kideren batekin kalean topatu eta liburua hiizpide hartzea edo aipatzea bakostatzen ari zaite edo ez dau zen bat gustatu zaidan. E, protagonistsari beira hau gertatzen zaion hau niri ere gertatu zit zaidan, eta tertulia saioaren ondoren ere e, ba, zintzligeltutako gairen bat edo aiipagai geldiutako gairen bat, ba, kalean bertan e, garatzeko aukera ere ematen du. E, tertulia irakurrde taldea bada, aitzakia bat gehiago, E, errigintza egiteko, herriko herritarren arteko e, harremanak estutzeko, azkenean biloztu egiten den garenako, gure barne emozioak, sentimenduak partekatzen ditugulako. Nik uste dut, e, tertulia saioan gauza bat agula oso importantean eritzat, ezta? Eta da errespetua. Eta inork esto beste baten iritzirik paitura egiten. Hau da, norberak egiten den irakurketa pertsonala da, partekatu egiten du eta taldea aberasteko izaten da. Tamen aipatu dan bezala batzutan e, irakurle batek eh deskubritzen eston zerbait, beste batek deskubritzen baldimado. Ba, benetan horrek agian bere burutzi horretan bonbilla pizteko balio izan du du, ezta. Eta errespeto horrek, hau da, iritzi ezberdinen arteko errespetorrek gero noski duela segidabat. E, pertsunari beste modu batea ikusten hasten zea, naiz eta bete ezberdin pentsatu, tagian lendik zen euskan iritzi aurre aurreiritzioiekiko ba, gauza batzuk alde batea, albobatera eusen e, joaten zer ez da. Nik uste dit, hor e, esplizitatzen ez dien esaten ez diren hainbat balore eta hainbat etikako puntiun lantzen digela, benetan, runterako gero, ia hori behin barneratuta, ba izugarrizko noloa, joko altxorra dalaz. Taipatu den bezala egia da, kalen topatzen zea, eta nik uste ditore indik, e, txipak jarraitu egiten duela, ez? Hau da, liburuaren tertulia ez ezta bere hartan, Ordu ebukatzen bukatzen denean hor agortzen. Nik gustet mantendu egiten dezula bizirik urrengo saiora arte, eh? Eta ordun hori oso aberatsa da, oso polita da, eh? Eta esaten da noretzat errespeto hori da benetan tertuliak ematen digun norabaiteko askatasun bat benetan inori ez zer galdetu gabe, epairirik gabe norbera dan bezela pensatzen duen bezela Asatzeko eta talean onartzeko. Lekuak zabaltzeko direnatea. Se astasunez kontatuko sorpresa izango delako e, zeintzuk parte hartuko duten datorren bateko homenaldian arratsaldeak bizat izango ditu. Lehenengo zatian irakurri talde ezberdino elkartuko gara Jinsakozkailuan liburuaren inguruan hitz Hori bostetan, patxirekin birarekin ere, tertulia zuzena izateko aukere izango dugu, eta gero seietan hasiko dugu eomenaldia. Eta omenaldian nahiko genuke e, sormen dirazpen, ezberdinak bildu, e, batez ere erritik sortuak eta herrian presente daudenak. E, ez dugu kontatuko zeintzuk parte hartuko duten, baina tartean izango dira musika, dantza, kontatu pixka, eta durne ze forma izango duen e, e, omenaldiak. Bai, horti joango da, bai, bai, dan zanoski presente egongo da, e, agian estilo ezberdinak, gero musikare bai, eta musika estilo ezberdinak, hori ere, aspin barratu, ez du gehiago esango, zeola jendea animatzeko, eh? Eta gero bestela, eh, bueno, ikastetxen karpena ere egongo da, eh? Naiz, bueno, bestera batera, berbara ez dira egongo bertan, baina bilatu da modu, eta hori ere bada zorkuntzarekin lotura, ez badu lotura. Orduan, bueno, benetan oso zaio betea izango da, eta ederra. Eta nik iratik animatu du jendea, baina guk ordiziarrok, irakurle irakurleetaldeko, benetan animatzen ditugu bereziki ordiziarrak bertan izango delako, pasizu bizarreta erritarra da, eta benetan merezi duen omenaldia egin behar diogun bueno, jende askori egiten zaio omenaldia herrian, eta, bueno, patxiri behar duen omenaldia egin behar diogu, ez bakarrik irakurle aldekok. Eta bestetik ere jende animatu, ba, izagutzeko zer dan irakurleta alde bat, ez? E, bueno, ikusteko segiro dagoen gure artean, Eta geronik aipatuko nuke beste puntu bat, aipatu duzulenago irati, eh? e, Irakurle taldeen bidez, harremanak, harreman berriak egiten dira, edo harreman zarrak estutzen dira, berritzen dira, erregintza egiten da. baino baita ere, euskara bizi berritzen da. Ta hori nik uste dut, azpimarratu behar dugula, ez? E, gure izkuntza, mm, bueno, minoritarioa da, ez, bueno, goi ezain beste, Baina herrien arabera egoraz berdinaan dago. eta orizan bezalako herri batean irakurle taldea euskeraz egoteak indara handia du. esan nahi dut, beharrezkoa da e, batetik euskararen alde beste alde bat egiteko eta pertsonalki egiteko zehorrek laguntzen diguguri ere euskara hobetzen eh? ezagutzen baita ba beste hiiz batzuk, benetan asko aberrazten dugu hiztegia eta horregatik ere, animatu Euskaldunak, Euskaldun berriak, denak ere irakurleta taldetan parte hartzera. Baina nik or... Eh... Edurnek ondo sandon bezala, nik ustete jende bat, irakurre taldere batera gerturatzeko beti, ez dakitze aurre iritzi izan dezaken, ez da baino, bildur puntu bat ikusten dut nik ez, bakarren batiz izerbaik esan, baino, ni oitxugabean naiz da, ni zaila egiten zait eta, nik badak itordizian bertan, irakurre taldean parteaztuen hartzen ez duen jende batek euskaraz irakurtzen dula, nik gerturatu naiz oietako batzutara, ta bildur puntu hori sentitzen dute, Ordu, ikuste etor detor, azpimarra egin behar deula, ez da? Entzulegi xakun nahi duen harintzat ere, mm. irikia dela. Mm. Gozatu egin nahi deza, nire entzuteare asko gustatzen zait. Tagian bakarren batek, entzutearekin ere, ondo pasatzen du, eta bueno, aipatu degun guzti hori, ez da? Sozialki ere, irikia egiten zea, remandu egiten zea. Tagilo ba, bueno, hortiziak baitare baditu inguruan beste herri batzuk eta herri hoietan horrelako aukerarik espalego, hortiziako nolabaitzeko irakurle e, talde horren e, gune hori irikia da, irigita dago, e, eta luzatuei nahi muke baita ere ez da, herritarrein noski, eta baitare ba, inguru herritako jendea baldima dago, eta horrelako solasaldi bat guztuako balukeete, agurturatu daitezela, ez? Inungo zerikabe. gabe, deialdi egina dago. E, inor erakartzeko e, modukoa eh omenaldi tertuliari begira, e, nahi duenak tertulian parte hartu halkodu, eh liburu irakurtita izanez gero, ba, bueno, liburu izango da baina irakurri gabere bertaratu, belarria jarri, ikusi eh jarduna izaten den, patxirekin izango degun solas aldian bertan egoteko aukera ere oso irekia izango da, eta teak irekita egon eta aurretik ba inguratu ezin duenak, ba seietan e, egin alko du bertaratzeko, e, ba pausu eman alko du, ez da, omenaldia, erabate ireki izango delako, eta zuek esan bezala ederralitzatekelako e, bai ordizia herria modu bateratuan izatea e, irakurle taldeak bideratutako saionetan patxi babesten, eta goi herriko beste herritatik ere inguratzen den oro ongietorri izango da E sormena da erdigune baina hitz bidezko e, sormena bakarrik eztego izango omen aldian patxiri batez ere patxiri eskainiko zaion e, opariak eskuz sormen eskulanetik e, bideratuko ditugu eta tarte txo txikio bateginaiko nuke kontzirekin e, izketan kontsi simon kaixotan getorritakara kaixa egunan e Kontxin nola iritsi zaizuzuri honetan eh, parte hartzeko eh, eskaintza, eta, eta nola jaso duzu. pixko bat harrituta bai? Ba bai, bai, bai. Aber, bueno, ba, laun baten bidez, eh, zuekin, eh, zuen taldez hartu eta laun baten bidez, ba, bueno, eskauzian, eh, lora batzuk nik eitxendet paperak, bueno, liburu berreskuratu. Liburu zarrak eta revistak eta paperak inaula, ba, arte lanak Ordun eh, bueno eh, ba Eskauzian eh hori eskaeratxo bat intzean ba albero ba hori zatik ez parte hartu ta bueno pues tamenau biskatola <laughs> <laughs> sorpresat E, Gaina horrela e, omenaldiak ere goierri izaera gehiago hartuko du kontsiren lana ormaizte ditik e, iritsiko delako hortizira. E, e, aurreko batean kontatzen zen idane nola si zinen honetan eta e, ikaragarri edera erudituzteidan kontsiek egiten dezun hori. E, osondai patu dezun bezala, liburu zarrak, aldizkariak... E, eh revistak eh, berr erabilli egiten dituzu hertaortik hortik eh, sortu ba, irudiak edo dekoratu espazioak kasu honetan eh, patxirentzako loreak egingo dituzu. Hori da, bai, bai, bai. Eh, bai. alako sortzaile batentza zu bezalako sortzaile sortzaile batentzat eder izango da. patxizu Suiz harreta bezalako idazle batek ba. eh, etxera ba, zure artelan opari hori iramatea. Ba, bai, bai, bai. Baina bai, ala aukera izan dute liburu irakurtzeko, eta, bueno, kasuari dadea, gaina, goierritarrako revista jasotzen deuetzen, eta bertan irakurritan euken bere omenaldiko zeak, bueno, e, kronika, eta hori, ba, derrepente, laune hori esatea eta hola, pues, bueno, bai, ba oso politi izan da. Eh, ez daik eh, bertan egoteko aukera izango dezun? Larun batean inguratuko eh, ba, zera ordezira? Ez, zeatik, tokatze zaita ama kiñotea. E, ama, bueno, pues, behar handikin dago eta bai, datorren asteen, e, beak inango naiz, gaur librau naiz, baina datorren asteen ez. E, kontxi pixkate zagutzera emateko, zureranagoa zagutzera emateko, oso polik tagi dituztean, kontatu zen idana, e, orme ez teiko bai. zer dago ama bibl libururekin e, egina, edo konta gozu pixka bat? Bai. Bueno, eh, han gertauza, ma, bueno, garbiketa bat eipen nahi ziela, eta gaina berritxuin bartzala edifizioa, oain gizarte edifizioa bihurtu da, eta orduan, bad, liburu asko zeuden, berdo, anakajatan, da, botatzeko ziela, eta bar, orduan, hau, or, nahi eman zian, eta, bueno, bertako kulturrenetan lan egiten etxendona, eskaira orientzian. Aitu, tazu, zen duke proieztu bat, eta amen, egero edifizio berria pain duta, bar da. Bueno, pues, eh, anima honitzen, eta netsako erronka bezala hartu non, eta, bueno, ba, buru belarri hazi, eta, bueno, lan politeni uste, eta eta zalaitzenen, kado, gehio da, esplikatzeko baino, ikusteko, da, ba, giztu hartelanak, dire, ba, ikusteko, esplikatzeko, ba, ez dakit, bai dauketela, panela hondi bat, ba, bertan, egin deni paisaje bat, baina egin det, iburutik eta, ba, aukeraudet, e, ba, hemen ingurundaren, e, ba, ba industria eh itsasoko, lanak, arrantzalek, e, zukaldariko lanak, eh gastronomia, pues da nada u bat mendia, e, baserria, iria, da dana dauket hartuta. Ordun da pizka bat, e, ez dakit, kuadro bat paperakin, hau e, liburutik e, aukeratutako orritik hori ba, kuadro eh, handi bat. Ez keio da ba ikusteko, claro. Ez dakidakit patxiren eh, loreak eginak dauden edo egiteko dauden horriek. Eh, eiten, eiten. Eh, es que atzo autorizen, orduan ez de denbora izan, baina bai eiten, eiten gai. Erabilitako liburuak, aldizkariak, horriak, edo zein izaten dira edo edo Bueno, ni pachinak bere bere lanekin inbar dezak. Bere <risa> <risa> <lisa> <lisa> liburuak. <risa> <risa> bai, bai, bai, bai. Bai. E, bere aldala, ba, nahi dut liburuko, izenburuko hartu dut, aukeraudet, eta haiekin, ba, oztok egin goet, larrosan oztok, eta gero e, kanpoko txakin, e, kanpoko horrikin, mm, hainbarret, ba, oztoberbek pixka bat. E, bueno, Beren bere lanakin nahi dut osatu. Berez hein izan dute hau, ba konziertotarako taola. Ta, ta ordun konzierto e, ematen duneen olako larrosak egiten dut beti bertan erabiltzen dien partiturakei. Biko tezdera, da? Eh patsitentzaz berarentzat ere eh, zure liburua Lore bihurtuta ikustea. Ba. Izugarria, izugarria. kontsi benetan, a ber, a ber, benetan artista bat zea, ezagutzen det, egin zendun e, ormaizteiko kontzerturako egin lana da benetan, txalogarria. Bai, ezkarrik asko ba. Kontxibe, honda izula egindako lanagatik aurrekoan ere esan izun nahi dezunerako segure egiratikoateak zabalituzuta, lasai, lasai aurrerago eh, nahi dezunerako jardungo dugu zure esormen lanazizketan, eh, eskerrik asko bioz bihotze zure ekenio honengatik gatik, eh, datorren larun batean auspatuko dugu nomenaldi hortarako, eta modu honetan zure esormen lanare presente egitea gatik, eskerrik asko eta bezarka handi batean, nahi izan. Ba, berdin zu egin, Zerria da bizitza jokoa Hartzen dudan Egun sentia Iskaileretan bizitzea Hori bakarrik ez, belen izan zan dezu Harreman zuzena kokirekin, kontatu guztu pixpat bai? kokizein den mm. bai? Eta bueno. zerreskainiko duen datorren larun batean Naiz eta berak ere antxe goteko aukerarik ez bai. izan Koki... Artizau lanetan ibiltzen da, buztin lantzen du zendu, eta ba, udaletxek dauken e, taliartxo batean hantxe ba, ibiltzen da ez da. Eta irutiozitzaikun haure talden nolabait erabakitako edo proposatutako ideia izan zan. E, ba, beno, oroi garri hoietan, babetin nolabait saltokietan edo egoten dien oroi garri estandarroiak E, hartu beharkot egin neituen, eta konbat egin beharkot edo beste zerbait, ez da? Proposamen bat egon zen, ba, eh? Babi, da, etxiontan badago, ez? Busten gintzalan egiten don e, pertsona bat, eta berak behar bat, zerbait aproposa egokia edo, ez? E, bereziagoa edo egin e, dezake? Eta horrela, ba, bueno, gerturatu ginen beregana, <coughs> pixka bat esplikatu zitzaion, zeintzan... E, E, gure naia, mezua, elburua, eta ba bapiskabat harritxuta e, edo galitxu zen eta esan zen, bueno, haizu, ba, ideia oso irakargarria egiten zait, eta bueltatxo batzuk eman godizkiot. E, nik esplikatu nion, e, zeinen zazan e, omen alditxoa, eta bea bere kauz ere ba, badirudin, bazirudin bentsat, e, gero interneten eta jasoz online bat e, informazio eta irudikatu zon, ez? Zerbait egiteko asmorretan eta elburua, ba, bueno, berak egindako aurreneko nolaa iteko irudi hori, ba, ezin izan du du hau eraman, eram, baino besta bat egin du. E, bukatuta dauka, erakutsi ere egin dugu. Benetan oso polita da, oso polita. Eskuz egindako lan eta Berari, ba, proposatu zitzaion, bueno, zu gere burua erabiltzen dezu, irudikatu egin behar duzu ideia hori, gero paperera eraman, urrena paperetik gero e, buztina lan abez gisa hartu, horri landu eskuk erabili behar dituzu, e, sormena ere bai, e, motrizitate lanketa izugarri bat egin behar daukazu, eta gero gainea, ba, bueno, estetikoki ere, bere ikutua eta zentzuen mamar diozdu Eta horrela horrela egin du. Prozesu hori ere jasoko deu, eta aldi berean ba, bueno, liburu bat egitearen prozesoaren pareko jarrita, ez ba, Artsauak ere nola baiit sormen hori nola landu behar izaten duen ezta. Eta iruditzen zait ba, bueno, ba izango da horo garritxo hori edo, ba, xume izan da ere niretzat balio ahundikoa, dotorea politia, Eta benetan unki garria Bueno, herri honbertan, seguran ere bada Irakurle taldea Lourdes imazkaixo taongit horritak ara Kaixo egunon eh, Lourdes, noiz tig eh, seguran? irakurle taldea, ez dakitea asira, hasiratik bertan egoteko e, aukerarik izan zenon, zuzeuak aso izan zinen e, irakurle taldea herrian bultzatzen aritu zirenetako bat, e, noiztik eta zergatik eta nola sortu zen seguran taldea? Ba, betu seguran, e 2008 so, e, hasi ginen. Ba, e, garaziegoiak bertakoa izan eta e, el eleberria argitaratu zenen bi hit izenekoa, ba pentsatu izan ba bera e, seguran jendeia ba, e, saltzea ba zeniburu hori eta ba, dei bat egin duen on etorri ziren. Ba bueno, e, egon ginen garazikin e, tertulian eta ba m, ba ordun pentsatu genduran geu nak ez dugu jarraitzen horrela e, era e, garazi hinde zeitzeki hartu da eman diogunez eta horrela hasi ginen 2008an eta gaur arte ja 2017arra e, literatur testuli izandazken egin dugu martxoan Auda kontatzen joaten zarete, e, bikote guk eztegu horrelak hori egiten askota gastengarare pentsatzen noiz da segiñe eta eta zalantzak ditugu zein urte e, e, ari garen e, urte mordoska bat ere badaramatzalako ordiziko taldeak segurakoak egin ditu 37 saio 37 saio bai Sori honekoa ze pejond Bai, ba, pentsa gainatentsa 37 saio eta saio bakoitzera etorten da liburuaren egilea, ba begira gu bai sorioneko garela, ba pentsa 37 e, egilekin elkartzeko aukera e, izan begulako benetan aberatsa. E, nolakoa da taldea Lurdes eiz e, argazki bat, norr norr biltzen da halako e, saioetara. Ez dakitien jian egin den e, ez Ez, ba, begira, guke e, iru hilabetez behin, liburu bat e, irakurtzen dugu, ba, e, urtean, lau bat liburu. Uh -huh. e, eta, ba, bueno, hasi ginen, e, taldexo bat, e, zazpi, sortzi, sei, olak taldexo bat, eta pixkanan, pixkanan, junda e, e, taldea handiago zen, e, gaude, belaunaldi ezberdinetako jendea, hasi ba, e, ikaslek direnarekin, eta, oraindik jike, daudenak ikasten, eta gu, jubilatu ja gau denok. Osa, ba, ja, belaunaldi... E, askotako jendea. E, ba, bueno, benetan ba, pentsatu, eta egiten zuten egonez baita ere herritar desberdineen nola e, zagauzak esan dituzten da, egia da, hemen ere hasera batetan pentsatzen badimazan libure irakurri eta jomartzinela 8uta, jomartzinela euskera zirakurtzen eta oidena, horrek ba, e, jendean nola baita aseratu ditzen du edo belenek diomezela bildor pizkaba sortzen du, baina ez da horrela nik uste de jendeak konturatu gara aruntza jutea eh e, junte eta ba ez dakit askotan komentatu dugu guk zergaitik ba garbigen eukan guztiok euskera e, ez irakurtzeko ohitura hartu nagunela ba batzuk euskeraz hitz egiteko e, e, ba zortea izan dugu hitz egiteko edo lan egiteko zortea izan dugu beste batzuk ez ba e, eta guztiok bai negen duen euskera ez irakurtzeko ohitura hartzea eta gero baita ere euskal literatura ezagutzea eta kontsumitzea alegia ba gure herri txikiek eta behar hondie dauko guzu batabesten behar hondie eta ba holako ideiaken bakarrikasi ta azkenen konturatzea konturatzen jotzen gea ez dela hori bakarrik baizik eta irakurtetaren plazerra ere sentitzen hasita gaudela eta horre denak nolabaik bata beste animatu egiten gaitu eta horrela txalde har gaude eh se dituzue... visitáis en Aurten, eh, azkeneko bisailoetan zeidaz ze izan dezue eh? visitanda, norekin aritxu zarete sola? Eh? Ba, begira, azkenekoa eh, martxoan en, eneko bide gain izan gendun, lurraldea eta herria liburu irakurrita, benetan liburu interesantea, oso, ba, saia kera bat da, liburu hau, eta, pues bueno, ba, eskatzen du olabaiteko ordu batzuk, eta lasa eta patxaran dedikatu barrio diozu, baina interesantea eta eneko bidegainekin gainekin engendun tarturian azkena. E, eta hornean aurretik uste degontzela Joseba Peña, e, Joseba e, Garazia Rula, Xavier Ramuriza, eta horiek izan diazkenekok e, ginditugunak. Bai. E, ez dakitin joiz patxizu bizarta izan dezuene bisitan herrian? E, patxi zuizarreta e, nik uste dut bai ez izan dugula ja ogeita mazaz pekin ja, danak ere gogan momentun ez ditu baina patxi zuizarretare izan dugu nolazez ba, bertako izan dago jarrikoa bai, alegintzen geha alegintzen gea denetik ba, bai emakumezkoak, gizonezkoak eta m, ez dakit, eta norretorri askotan egiten duguna da ba, ba, azkena izan dugun e, e, liburuaren egilerik galdetzen dugu, zuzina hulkazen dugu <laughs> eta bere iritzia ortsiogu izan dugu uta gero nola ez, ba beti tertulakiden bat bada esaten eh, duguna ba begira huzen atera da ba, begira honek igartze seri irabazi du ertate batako basa aterazenean orain basarekin hasiega hasiega ta beti dago norbait animatzen gaitzuna ba zein erosi eta egilea beha ere bai eta orrellaxen bai Segurako taldea datorren larun batean ere ordiziaan izango da Ba, noskiz, be, begira, e, guk nien neuk juterik ez dut izango, zati, eta pena ondia ematen izan ginen eta asko gustatu zitzaigun ekimena egiten dena, eta baina barakizugu antzerki talde baten sartuta gaudela, eta justu egun horretan antzerki emanaldia daukagu deban, eta e, juterik ez daukat. Baina, ala ere, kaldean eh mesa pasata dago hitzeginarago ziur nago eh pertsona bataino gehiago animatutako dela ta antzen izango dela bai. Eh antzerkia beraz bizi-bizirik jarraitzen du. No? <gülüyor> bai, hau pasuek. Ba, <gülüyor> bereda izango dugu 19 emanaldie, eta debara antzerkiastea eh ospatzen dute maiatzaren oraintzen 24 lauen edo irunazi eta ekainen biarte eta bat hor txagaude sartutan, ba bueno, eskintza batekin ziguten hautza xegoaz bai. Lurdez behondizuela, herria bizi-bizirik mantentzeko e, egiten eta antolatzen dituzuen e, talde eta ekimenean gatik. E, besarka bai. da hondibat eta ederra joan da dira, debako esperientzia. Hori bai. da, bueno, eskarkasko zuri dati baita egiten dutzen lan bikaina gatik. Eh, Aioa besarka da bat. Agur. Ah, ah, ah, ah, ah, Agur. Ah, Gauaren ah. zaila sitako eguna. Eh, irukote izaira ezberdin aduen beste talde bat. Uh -huh. aukera bat gehiago. Bai, jo, segurako, azenolako sortea, eh? Zai e, uguztietara idazleak, ez? Ilero ez dira, noskiz, eh, horrek, bueno, ba, behar bada eskatzen du alegina undi bat, ez? Baino, jo, ba, da, benetan sortea undia. Bestela ere oso ondo pasatzen dugu, eh? Baina, bueno, idazlea bertan eukitzea, ba, benetan zoriontzekoa da. E, oso ez berdinak dira ezta idazlea bertan egoten direnean e, idazleak egoten direnean, sortzen den tertulia estiloa eta ez dadenan sortzen direnak. oso ez berdina da. Bai esan nuke idazlea bertaratzen denean idazleak hartzen dula, ez eh? protagonismo handiagoa ba, izan ere horretaraxe joaten delaago ez pixka bat bere liburua aurkeztera e, sortze prozesuaren berri ematera, galderei e, eta zalantzei eran zutera orduan e, tertulia kideak oro har ba, gehiago egoten gara ba, ari entzuten ezta eta idazlea bertaratzen estenean ba bueno, e, bestelako saltxa bat sortzen da ez e, nik esango nuke elkarren e, osagarri direla bateragarri eta uztargari ez e, oso oso ederrak izaten dira Idazlea bertaratzen den tertuliak, baino bestelakoek ere baikara garria berazten gaituzte. E, gabiri, Marian bidegain, kaisota ongi dorritak ara. Likea Joanon. Eh, Bagabitza ibildean ibiliang Goiherrin sekulako ibilbidea egiten ari gara, Gabirira itzikara, gara, e, ez dakit, eh, Gabiri noiztikari den e, irakurtzen eta irakurritako apartekatzen, pentsatzet irakurtzen asfalti asfaltetik sortu zenetik. Bai. E, noiztik irakurri taldea Gabirira. Irakurri taldeak porki da torte do na Bai. Mm, mm, nola sortu zen zekezka edo e, ez dakite ba hau egin genuen eta bilera hartatik baten batek proposatu zuen edo aipatu zen edo ezagutu genuen e, nola sortzen zen da gabirin irakurre taldea? Zegi esan askotan komentatua genuen kvadrilan e, ba, e, e, egin behar koguen duke ba, bata besteari askotan egin e, gomendatu izan dizkiogun, eta gomendatzen dizkiogun liburuak ez irakurtzeko Eta, hauen artean, Euskal Zabaldoko begendu berrian ere. Eta, tokatu zen, e, Julian Aluzti izan liburu, liburu bat, hau da, bere e, hilun doren e, akitarratotakoa, udalak, e, udalaren laguntzaz, eta haren haritik, euskal batzeriaren inguruan. Eta horri heldu genion, zenon behar, ba, bueno, Goa, agia merezidu herria zabaltzea eta herriak ere parte hartzata. Alaizi, hasi ginen eta baga, baga horretzea. Nolako izaten da zuen jardunan marian, ezagutu eh? ditugu, iero iero elkartzen diren taldeak aldeak iru elkartzen direnak idazleekin idazlerik gabe, e, gabirikoa nola antolatzen da? Ba, gu, orten di e, edo iru liburu, e, e, ba, elkartzen gara irakurri eta eta komentatzeko eta gure artean nahiko eh, ba, modu simplean xumeen ikas gabe, eta gure artean ba guna gustatu zaigun eta gezu ma ba, orain arte ba lau lagun ibili gara mm -hmm. atzede eta orain ba beste pare bat no zaizkigu eta ba posti gaude Eh, bada bat gehiago ez? Eh, eder bat gehiago e, elkartzeko mm, liburuaren inguruan jarduteko, idazlearen inguruan jarduteko, eh herriko kontu ez hitzegitzeko, eh elkartzeko itsakia bat, ezta? Oila, ba, ba irakurri dugun e, liburu horren e, inguruan eta eta idazleari e buruz eta bueno, kure inpresioak eta bai. Eh bat Tarratsaldetan, Tarratsaldean izatzen da beti. Ba bueno, ba lana egiten dugu daidinok eta orrun da. Ba, beste un bate bezik da. Laruma arratxaldetan, non biltzen da mm, Gabiarren batek edo Kanpokoren batek eh aitzakia horrekin ere eh Gabi nahiko balu. Pentsatzen direkiak e, izango dituelako ateak espazio horrek. Bai, eh kultur etxean. Ba, e, marian ere bere ofizio eh, asko-asko irakurritakoa da asko irakurtzen duena, eh, hori eh, eh, aztertzen duena, eh, partekatze honek eh, zerbait gehiago ere eskaintzen diozta irakurdeari? Bai, noski, ba, beste nik uzpegiak e, eta zukagian ikusi ez dituzunak edo, bai, eta... Eh, zuk zentitu duzun hori ere besta ekin kompaktitzea, erra da. Mm, eta bide batez, Euskararekin gozatzeko aukera polita. Bai jauna, hoxe. <laughs> Marian, eh, bagakitzuk ere zingotezula urbildu, baina taldekidei eh, luzatua dago onbita, eta gabiri ere presente egongo da, hor dizian. Hoxe, mai, zaiatuko gara. Besarka daundi bat eta jarraidezela, bizi-bizirik eh, gabiriko irakurre taldeak ere. Oriz hamen ieskare tozek ere gausa bera. Eguna izan Marian. Jo. Bai, egoja. Rio, tsio, tsio, tsio. Herri halako zerbaitetarako ere. Baina posible da. Bai, bai, bai. Tuterik ez, ni uzet hemen eh eh azpinbarratsekoa puntu bat. E, konturatzen ari gera Emakumezkoak direla hemen liderko lana eraematenari direnak eta honek ere zerpentsatu ematen du, kirolean gizonezkoak, kulturan euskeran eta euskal kulturaren transmisioan emakumezkoak. Eta ez hori bakarrik e, giza balio eta bai transmisioan eta beastaunean ere emakumea. Eta nintzen numeaz Amesten Gidari lanak emakumenak, akullu lanak, gaurko hau ere emakumenak, baino bukairarako txaka Azken ginda, Mikel Babiano, kaixo eta hongi etorri itakara Kaixo, <laughs> <gay soy>, irati ezkarrekatzen <laughs> eh, Zumarra gaurretxuko irakurretaldetik, eh, Mikel Babiano <laughs> <laughs> Hau zen belen bukarenak utzita genuen sorpresa <laughs> e, Gizonezko okere bazalete, mutillo okere bazalete Irakurtzen duzuenok eta tertulitan parte hartzen duzuenok Naizetako buruan, e, Mikel, txikiagoa izan ez da gizonezkoen presentzia? Bai, egiazaren oso nabarmena da e, Guztireta egiten bat izango ean Akaso hogeita piko lagun aldera Baina oso nabarmena da Oguztio, horre parte hartu noguztio para hartuta Bi esen edo da maku mekizango digala, edo gehiago Iaz, e, zumarra gaurretxe izan zene bigarren topaketa antolatu zuena e, zoragarri izan zene antion prestatu zenutena arantxa horreta bizkaia bertan egoteko aukera izatea e, ze goxo e, ba, prestatu zenuten ere xetasun bakoitza zumbako e, berare oso eroso sentitu zen elkartu ginenok osundu zein dugu gintu zen e, aurten hordiz, zira, Mikel? Bai, gogocho gainera. Patizu bitarretan liburu ehiburu zaituko geha, da? Eta, eta irbilitu zaitu gaine aukera politika bala, danok elkartu, eta literatura inguruko festatxo hori egiteko. Konteguzu, Mikele, sumarra gaurretxuren dinamika e, zein izaten den, aspalditik ari dene taldea, ordutik ari zaren zu, zergatik gatik sartu zinen, zergatik animatu zinen e, parte hartzera, ezagutzen zaitugunok Badak bai. igun du asko e, irakurketarako, literaturarako, e, zein den zure zaletasuna alako talde batek zerren baten dio, Mikeli? Bai, baina altasko, nahi, asan. Ni, as, a, a ber, berez, taldea zitzen, bedera, 2002, 2002, zidan okeraz banago. Eta ni orduan alemanian bizirin zain. Baneukaren taldearen berri, baina zinetorri, asan, bezala gatzerrian bengo helako. Eta bineta an Alemaniatik Euskaler deitururi nintzenean erabakin nuen taldean galdera joatea eta eta taldetan parte hartzea. esan bezala beraz hamarru urte taldea sortu zela eta niil bertan nago da bost urte inguru edo. Errezkero Harrezkero jarraitki dinamika izan da hilabtan behin elkartzen gea, liburua inguruan solasteko. Eta tarteka, tarteka, idazleak ere, gonbiat ditugu. Eta esperientzia berazgarra izaten da berekin naitu, eta bera ien eta bera komentarioak, eta idatituzten liguruen inguruan ere, ez? esatituztenak, baren tutea. Zuen ere... Na, eta edel... guztiz ere, nabar mendoneko nuke, e, nire bat, alde bat itik, idazleak ebertan negotea berazgarria baina hori bezain, edo berazgarria hogar irudituz hilabete, hilabete, ahorren jakin eta azken finean partekatzea eh hori da gure helburua esatenen bezala liburu bat irakurri eta liburu horrek iradoki dizkizun emozioak edo bizipena asko edo edotuena partekatu eta edo horia ingurua nahiztea mm -hmm. eta horia ematen didan azken zinean. interesgarria da ez, e, iritzi truke horretan parte hartzea zuretik ematea bestepik entzutea E, Mikel gertatu izan zaizu? Lehen e, ezagutzen etzen nuen herritarrori taldearen bidez e, ezagutu gertutasun hori sortu eta bueno, ezagun lagun bat egitea? Bai, bai, bai, noski bai, aldi berean adizkietan adizkietan adizkietasuna ditu jendea zago butzeko kera maten ditu e, Gauza asko da, izan ere, e, e, ekintza kolektiboa, ekintza soziala da, eta azken zinean, zure ere desientzen matezu, beste netik ere dela zentzen orduan nik dut ere berezgarria dela alde guztetarako. Eta askotan, zukezen beste lako sorpresak abdituzu. Jintzak ozkaioan libura ezagutzen zenuen? Zen? Jintzak liburua libura, patxizu izartarena. Bai, bai egia esan ezagutzen zenuen. Baina da, liburua bat, aspaldi-aspalditik pendiente nuena. Itsane Institutuko garaian neola hasien tanpatik bitirretan liburu kidakurtzen ta gaina bai, da irakurri bat, oso gustu dela kurri izandu duana eta esanbeze ordunaginala buruan dokan gensa kozkajoan gensa kozkajoan ta eta ezin ezin heldu eta bera oraintziritsi da unea e... berbatuko da bai, eta toti da korreitsu ez bagia hori xebera ez eh, ointsei datorren larun batean tertuliak ide izango saituguko bai Eh, placer bada beti Mikel tertuliaki izatea, oso ausnarketa eta azterketa sakonak egiten dizkila koliburuei. Eh, sola aski de, eh, ondoan izatea beti dela beraz gara, ah, Mikel, liburak oso begirada sakon ez irakusten ditulako. Bueno, azken zian bakaitza bere beria dauka, ezta? Eta hori da interesgarria. Azken zinean, e, liburuak literatura betzela, adiraikintza soziala, eta eta batek beno gehiago zando, irakurrea bardutela, nolabaitz irakurketa osatzeko. Eta irakurrelak beste liburu daudela. Eta bat adosna norberak bere ikuspuntua auka, bere ekarpenekin haberazten du liburua, eta horretara jungo gara horriz zira. Mikel Babiano, eskerrik asko beste behin e, mentzi izateagatik, eta, bueno, gozatu irakurketarekin eta datorren larun batera arte aurrez bihar arte bainaba <riso> datorren larun batera arte eh, aurrizia ne ingo de gutopo Primera, egiasan izu garritzko errikaz nago <riso> Bezarka daundi bat eta eguno naizan, Mikel Bai, berdinita ti eta familia Adobur. <riso> Muchu bat Aio, grazie Batuaren eraginez Or... Nik ere banuen nuen e, liburuaren e, entzutera, inaiz irakurri gabea nintzen ala ere, e, baina beti nuen buruan ginsak oskai joan, ginsak oskai joan, joan, joan nundi joko ote due, e, e, Nik ginsik, galtzik, sekulestet sartu oskai joan e, irakurrita eta badakite izen buruarin nundike eldu dion, e, ez dakit orain badauka badaukat tentazioa, noizbait ginsak, galtzak oskai sartzeko. Ez da egite zuen nola bizizan dezuen oskailuaren galtzen eta jintzen e, metafora aipamen, hau. Ba, neri beida, e, Mikeli gertatu zitzaionaren antzeko zerbait e, gertatu zitzaidan e, liburu honekin. E, oker ezpanago, 2000 garrin urtean argitaratua, ta ni orduan e, gazteizen e, Euska Filologia ikasten, Eta atentzio emantzidan, atentzio emantzidan liburuak, eh, ni oso patxizu bizarretaren irakur zalea izan naizelako, ez? Beti danik, ba, ez di, eta auspina, atlas, sentimentala, eta bestein batle liburu oso gustora irakurriak nintzen. Eta bere momentuan, ba, eskuetatik gertu izan nuen liburua, baino ez nuen, ez nuen, e, orduan irakurri, eta eta geroztik ere irakurri gabean nintzen. Eta oraintxe, e, asin, naiz, e, Lehen aldiz liburua irakurtzen, erdi parean edo noa eta asko asko ari zaite gustatzen eta hori izenburuak eh, aentzio eman zidan bere garaian eta oraindik ere ematen dit eta oso, oso nahi naizenkurtzen E, azken gobidatu bikote e, oraindik ere astebete falta da e, norbaitek liburua irakurri nahiko balu ordiziko liburutegian ere eskura dezake e, astebete luze derra le, irakurketarekin gozatzeko eta gobidatu gobidatu datorren larun bateko saio azken gobidatu luzatuko diegu entzulei ba irakur saldetasuna duen edo hori Luzatzen digugon bitea, eta besterik gabe, ba, erritar ezberdinekin egoteko, entzuteko, iritziak partekatzeko, lehenago iratik esan duen moduan, ez da behar beharrezkoa liburu airakurtzea, liburu airakurreta gehiago gozatuko du, ez? eta gainera izango dugu patxi idazlearen presentzia gure artean, ez, horrek askoa beraztuko du baita. Eta gero, banozki izango da, omenaldia, izango da saio eder-ederra, nago, benetan, eginda dago, ba, mimo handiz, eta bo, niko esango nuke baita maitasunez ere, ordu, ondo pasatzera etorda jendea, bildurri gabe, benetan, eh, benetan, hartuko ditugu, baina oso-oso gustora, eh, irikita gaude, eh, edo nori. E, jarri ezu itzordua, Belen? Itzordua, hartxaldeko e, gostetan, zuaizdi e, argoledan, daitzen diogu, ordu izan, e, zuaizdin izango da, atari hartan antopatuko gea, egualdik laguntze maldimadigu kanponegin dugu, solasaldiaren lehenengo zatia, antxe bilduko gea, borobiletan, eta gero, ba, bueno, ba, ordu erdi luzi xamarraren ostean, Baina tokitxira ioko ginateke, baina jende guztiaren zat aukera da, bertan sartzeko eta jubilatun etxea edo denortan, areto zabaloatean, ba antxe egingo dugu, ba patsirekin nolabaiteko aizkeneko omenan horren e, saioa ez da. Eta nik berriro azpimarratu marratu egiten detez, ba ez da ki txirrin e, ditxo bat edo danean jendea mutu iten da. Eh, muituiten da eta horretaraza ba, e, nagiaakastin dut ateratzen gean bezala, ba, gerturatu daire jendea eta gozatu dezalazieta zeratu benetan gozamena da. Tait patxirio oparii txiki bat egin nahi diot. Pegira aurreko hiliburu batean irakurri genuen eh, asko gustatu zitzaten liburu bat izan zen in zuzen ere ba, bidaiak ez da eta lotu egiten dut gaurpatxiik berak esan dueen arekinez, e, Bidai hori liburuak azaltzen du bidai hori berak ere furgonetan nola egin zuen. Eta erantzuna haizean dabil liburuan ere beste bidai bat azaltzen du ez da. bidda bakoitzean ikuste badagoela norberaren barru hori e, ezaguttzeko... E, Aitzakia bat edo, ez? Eta, gustatu zitzaten gauza bat, ba, bueno, Pirineok txirrindu ziotzen zala eta halako bueno, ba, arkaitz eta zeantartean, ez da? Lore txuria, edeluis bat. Eta, gero, irakurri irakurritet gauza bat, eta asko gustatu zitzaten, edeluis e, lorari izen hori zergatik, ez da? Ipuin bat ba omen dago, Pirineotan, nun esaten dan, gara ibat <coughs> Ba, oso neska eder bat bizio mentzen, piriniotan zuri zuria badirudi ba, bueno, azala oso ederra deigarria eta mutilgazte bat topatu zen behin mendian zegoela lehiuratuta gelditu zen mutila neskaren edertasunaz gerturatu zitzaion eta modioz J bere nola betiokoa modioa e, azalduek nintzio neskari ezan Ta erronka bat jarri zion. Ta esan nomen zion, bueno, e, emaztetxat hartu behar baldiman hau zu, erronka hu bete beharko duzu. Ta erronka hori zantzan, mendira jun ta mendian bilatzen zon e, loraerik ederrena ekarri behar ziola, berak bai emateko. Mutila juntzan, neska zai gelditu zitzaion, egunero zai, zai, egunero lehioa zabaldu, nundik etorriko zai, ezangerturatu. Eta lore hori, mendira eh, jun eta lore bila juntzaneko lore hori, edeluis izena jarrizion. Edeluis neska zan. Neska zuria. Lora zuria. Ederra. Eternitaterako amodioa erakusten don eh, lorea omen da. Patxiri bakarrik ez denoi egin diguzu oparia belen eta eskerrik asko. Eri? Bueno, mi maundiz prestatua, eh? goierriko irakurretalden irugarren hirugarren topaketa datorren larun batean, eh, maiatzaren hogeita bostean, arratsaldeko bostetan, ordizian, ordiziako irakurle taldeak eh, antolatuta, ordiziko arboledan. Tertulia saioa jinsako liburuaren inguruan, tertulia patxi zuizar eta liburuaren idazlearekin, Eta seietatik aurrera, omenaldia patxi zubizartari berari. Rosoa, Ordizi guztiak, gohirritar guztiak, e, gipuzko guztiak e, gombidatutaz obete bertaratzerat eta arratsalde eder bat literaturaren, sormeraren eta euskeraren inguruan e, igarotzera. Iruko tekito ez da? Horroske jo. No. <laughs> da tornastean ere, dantorren hastenentzule gehiago itartean izan soriontsu eta irakurri, gozatu ta al nahi badoze eh, partekatu. Mox ondo bana den hoy. Jaitezen ondoratuta eskuak, ondoratu. Jaitezen ondoratuta eskuak, ondoratu. Jaitezen ondora tu, eskuak. Tu, ez gaito ondoratu Triste dago lurrosoa Ta lujo eta itxasoa Triste dago lurrosoa Ta lujo eta itxasoa Triste dago lurrosoa urta itsasoa triste dago buroso Talurta itssasoa urte baino gehiagoko esperintziarekin zuretzat lanean jarritzen du antena eta